Корнел Вулріч. Однієї ночі достатньо. Розділ п'ятий. Я працював у нього вже тиждень, коли побачив Єву вперше. Сім днів я не знав про її існування. Варто особливо наголосити, як я знайшов це місце. У величезній канаві можна сказати, хто має схильність до містики побачив би у цьому символічний зміст. Я не дуже в це вірю. Але, мабуть, саме там я мав знайти заняття, яке шукав. Справа була в Майамі. Мене звуть Скот. Все, що мав тоді, зараз при мені. У мене був такий самий одяг, бо коли тебе заарештовують, без нього не обійтись. Один комплект необхідного одягу. Весь мій гардероб. Крім того, у мене була лавочка в парку. Звичайно. Лавочка – частина міської власності. Але, користуючись тільки нею, щоночі я набув особливого права на неї. Це було моє надбання. Одного разу довелося прогнати звіти іншого типу і вмовити його пошукати найкраще містечко. Вставав я тоді рано, на світанку або навіть трохи пізніше. У Майамі світанок прекрасний, у ніжно-рожевих та чисто блакитних фарбах, як обличчя та очі дітей. Неможливо насолодитись квітами світанку, умивався у фонтанчику в тому самому парку і зачісувався половинкою гребеня, яку ревниво зберігав у кишені. Того ранку я вийшов з парку і ходив на самоті, йдучи за своєю довгою тіню, вулицею забарвленою в рожеве. Проходив повз нічний ресторан. Здається, він називався Акація. Я рідко звертаю увагу на ресторани. Майямні місце відпочинку та розваг, воно рясніє нічними закладами. Але цей був величезний і здавався навіть більш блискучим, ніж іншим. Тому я його і помітив. Мабуть, ресторан закрився нещодавно, приблизно з годину тому, тому що я відчував хвилі тепла, що виходили від нього, залишеного людьми за ніч. Між тротуаром та вулицею втяглася смужка трави, і в цій канаві щось лежало. Однак я не був в цьому впевнений, бо заважала роса, що блищала на сонці. Прийшов повз, але потім вирішив повернутися. Повернув назад і штовхнув предмет ногою. Предмет перекинувся. Це виявився гаманець. Я нахилився та підняв. Мабуть, його втратив клієнта ресторану, коли сідав у авто, а мабуть, впустив хтось інший і не знайшов, бо місце тут слабо освітлене. Гаманець був із чорної тюленової шкіри із кутами, оброблений золотом. На шовковій підкладці було надруковано марк Cross, магазин, де придбано гаманець. У середині лежали гроші. Мене цікавили лише вони. 41 долар. Я продовжив прогулянку. У гаманці ще знаходились документи, що засвідчують особу власника. Права водія, виписані Едварду Роману. 44 років, що проживає в Ермос Драйс та візитні картки. Неанонімний був гаманець. Однак мої моральні принципи не викликали захоплення порожнього шлунка. І він вимагав свого. Тому гарно поснідав, цього разу не займався миттям посуду та не розвантажував вантажівку. Коли заспокоїв голод, у гаманці поменшило на півтора долара. Потім зауважив, що мої моральні принципи знову почали брати гору. Дивно, як легко перемагає чесність, коли шлунок повний. Довелося розпитати трьох людей, перш ніж дізнатись, де знаходиться цей будинок. Першим, до кого я звернувся, був поліцейський. Він ніколи не чув про таку назву і чесно зізнався в цьому. Друга людина мала про нього слабке уявлення. Нарешті водій вантажівки показав мені, в якому напрямку рухатись. Він ще додав, що співчуває, якщо я буду добиратися туди пішки. Він із задоволенням підкинув би мене, але, на жаль, їде в інший бік. Тож я продовжу свій маршрут. Правда, майнула думка, що є легші способи залишитися чесним. Але все одно, справ ніяких не було. І мені було байдуже, в який бік йти. Мені здалося, що я пройшов тільки півдороги до Пальмбіч, коли нарешті прибув туди. Це був великий та чудовий будинок. Навколо розмістилися і інші схожі віли. Але ця... Сподобалось мені найбільше. Вона мала свою внутрішню вуличку, що відходила від автостради, і це пояснювало, чому не багато хто знав про її знаходження. Ермоза драв стояла фасадом до моря, а й стороною до автостради вона мала приватний пляж і чудовий внутрішній берег. Я піднявся маленькими сходами перед входом і подзвонив. Мені довелося чекати кілька хвилин, перш ніж підійшов афроамериканець у білому піджаку, як ті, що одягають слух у клубах. Він відчинив мені двері і допитливо подивився на мене. «Чи може я бачити пана Романа?» – запитав. «З якого приводу?» Я пройшов надто велику дорогу, щоб тепер ось так просто віддати гаманець негру. Мені потрібно віддати те, «Що йому належить?» – відповів. Слуга недовірливо глянув на мене і зачинив двері. Довелося чекати ще. Складалося враження, що за мною спостерігають, але я не знав звідки і хто. Тому не втік. Потім з'явився той самий НЕЕР. «Зайдіть на хвилинку», – сказав він. Отже, мене впустили в будинок на якийсь час, ніби перевіряли. Я зрозумів це сухою фразою. Негер не сказав, що пан Роман мене прийме. Я пішов за слугою, який прямував гору сходами, Але перш ніж стигнути досягнути щаблів, хтось з'явився переді мною і змусив зупинитись. Людина не виглядала на 44 роки, як значилось у правах водія пана Романа. Він був кремезний і ростом мені добрів. Шкіра чоловіка була кольору кірки сухого лимона. І така ж неприємна на вигляд. волосся напомажено чимось блискучим. Очі дивились пильно, але здавались затуманеними. Світло приглушувалося в них. Я не знаю, як визначити цей погляд. Описи ніколи не були моєю сильною стороною. Навіть собаки мають блиск в очах, а він не мав цього блиску. Я думаю, у них не було душі. Ці очі нагадували гудзики черевиків, чезерна кави, гладкі, тверді, прості предмети. Чоловік був одягнений у сорочку з чорного шовку та спортивний піджак гірчичного кольору. Босі ноги з фіолетовими венами, сунуті в солом'яні сандалі. Загалом тип, який не мав до веселощів, а створював враження прихованої небезпеки. Немов ви перебуваєте перед гримучою змією, що згорнулась кільцем. На відстані лише 30 сантиметрів, тому їй не треба навіть стрибати, щоб ударити і отруїти. Ось таке враження справила на мене ця людина. Незрозуміло, чому від нього відходила ворожість і загроза. Якщо чесно, то одразу ж і не скажеш. Він говорив м'яко, витягуючи слова – Байдужим тоном, наче з просоння. Навіть руки, які час від часу ніби ненароком торкались мене, здавалися сонами. Яке послання? Я не відразу зрозумів. Людина торкнулася лівої частини моїх грудей, тильною стороною долоні. Що ви сказали слузі? запитав він. Я хочу бачити пана Романа та віддати те, що йому належить. Це може означати багато. Як і раніше, не пропускаючи мене, чоловік переговорив зі слугою, який зупинився на першій східці і вже тримав ногу на другій. Потім чоловік з очима гуциками провів рукою по моєму стегну, але жест був настільки швидким і спритним, що здався майже непомітним. Я опустив очі, але рука зникла. «Вибачте», – сказав він, – «ви трохи забруднились». Слуга запитав, – «Все гаразд, містер Джордан?» Афроамериканець поводився так, ніби ці сцени були для нього не в новинку. «Так, тепер можете підніматись», – відповів чоловік. Я пішов нагору за слугою. З хвилину на хвилину очікуючи почути позаду себе звук шипіння, який видає гримуча змія. Але так і не почув Негер постукав у двері Людина до хазяїну За дверей почулось Хай заходе Слуга відчинив двері Заходьте, сказав він Я опинився у великій спальній кімнаті Одною стіною якої заміняло вікно Що виходило на терасу На терасі в кріслі сидів чоловік Обличчя не видно Його голив перукар Перед ним на табуретці сиділа дівчина та обрізала йому нігті. Я, в очікуванні, зупинився посеред кімнати. Відміряйте точно скроні, почув. Афроамериканець опустився навколішки. Він витягнув із кишені сантиметр і виміряв довжину скронь. Спочатку з однієї, потім з іншої сторони. Сантиметр нижче за верхівку вуха, наказав господар. І лишіть прямі, вони мені подобаються. Я продовжував чекати. Раптом чоловік у кріслі скрикнув. Ой, і підняв коліно. Але провини перукаря у цьому не було. Ви рухаєтесь, пане Роман, зауважила манікюрниця. Чоловік випростався в кріслі і силою вдарив її по обличчю. Дівчина опинилась на підлозі. «А ти навпаки, не рухаєшся вчасно!» – прогарчав господар віли із сарказмом. Дівчина заплакала. «Вийде звідси!» – вигукнув чоловік. «Допоки не залила мені терасу!» Дівчина зібрала своє приладдя, і слуга провів її з кімнати, тримаючи за плечі, щоб вона швидше йшла. Потім я помітив, як він передає їй банкноту – 10 доларів, як мені здалося. «Не приймай так близько до серця», – почав він шепотіти дівчині. «Наступного разу вийде краще, не зважай на те, що зроблено». «Однак зроблено цікаво», – подумав я. Роман підвівся з крісла, пригладив волосся і увійшов до кімнати. Він не виглядав на свої 44 роки. На ньому була шовкова піжама в смужку. На щастя, більшу частину піжами прикривав халат. Видно було груди і верхню частину штанів. Роман підійшов до дзеркала і оглянув себе. Раптом я подумав. «У вас, мабуть, міцний шлунок, містере». Потім Роман узяв сигару і відкозив кінчик прикусив. Зрештою він, здається, помітив мене і запитав. «То що я можу зробити для тебе, Джеку?» Я подумав, що, можливо, принесу вам задоволення». «Повернувши ось це», – сказав я, простягаючи йому гаманець. Власник Віли із подивом подивився на гаманець. Але навіть після того, як оглянув та дослідив міст, здавалось, не хотів вірити, що це його річ. «Це не мій», – сказав він нарешті. «Де ви його знайшли?» Я пояснив. Роман наказав слузі – Подивись на одяг, який я одягав учора ввечері. Чи є там гаманець?» Нейр пішов, потім повернувся і повідомив. «Там його немає, хазяїне?» «Ні?» «Але я не помітив, як він впав», – вигукнув Роман. «Мабуть, він добряче випив тієї ночі», – подумав я. Раптом господар почав старано ритись в гаманці, незважаючи на гроші. Відкрив скриньку і витяг звідти, Інший гаманець із крокодилової шкіри зазирнув у нього. «Ага, тут», – сказав Роман, – як мені здається, з полегшенням. «Скільки там було?», – звернувся він до мене із байдужим виглядом. «Сорок один долар», – відповів я. «Мною витрачено півтора долара на їжу, то там залишилось тридцять дев'ять з половиною доларів». Я цього не помітив би, Промовив господар Вілий і глянув на Слову. «Ти уявляєш, у світі існують чесні люди!» Справа набула дивного обороту. І мало того, провадив далі Роман. «Вони приходять сюди із гаманцем!» Несподівано Роман обернувся до мене. «Візьміть його, він ваш!» Я не взяв, але подякував. Дякую, але все одно за день-два я його продам. Ви подобаєтесь мені, сказав господар віли. Я хочу це вам довести. Що ви вмієте робити? Я перерахував невеликий список моїх можливостей. Небагато розбираюсь у садівництві, столярні справи, можу водити авто. На цьому пункті він мене зупинив. «Вважайте, що знайшли роботу». Тим часом у кімнату зайшов чоловік, який зупинив мене внизу, біля сходів. Точніше сказати, звернув він увагу, тому що він мав здатність з'являтись поряд з ненацька і залишатись непоміченим. «А що ж ви зробите із Клейборном? Ви хочете двох шоферів, Ед?» – зауважив він. «Пошліть його до Біса», – махнув рукою Роман. «Дайте йому 20 хвилин, щоб він забрався». Але коли ми вже були на порозі, господар змінив своє рішення. «Дайте йому 15 хвилин. Може за півгодини мені знадобиться авто, а я не хочу чекати». Це сталося у вівторок. Я працював на нього цілий тиждень, перш ніж побачив Єву, перш ніж дізнався, що вона живе у цьому домі. У моїй кімнаті задзвонив телефон». І в трубці пролунав голос Джоба. «Скот, приготуй машину! За дві хвилини!» «Джоб – мажордом, який відкрив мені двері тиждень тому!» «Є?» – відповів я. Вважаючи, що поїду, як завжди, з господарем, я вдягнув піджак і бере. Вивів із заража авто і зупинив його перед вхідними дверима. Вийшов, відчинив дверцята і почав чекати. Все це я зазвичай робив, коли подавав Романові машину. Двері відчинились, і вийшла дівчина. Красива молода дівчина. Справедливо сказати, вона була гарною. Але це не важливо. Важливий ефект. Який гарна жінка справляє на вас? У мене мимоволі сіпнулись повіки, але обличчя залишилось нерухомим. Єва вийшла повільно. Ніби не мала потреби іти туди, куди прямувала. Ще повільніше дівчина розвернулася, зачинила за собою двері та спустилась зі сходів. На мене вона навіть не поглянула. Очі опущені, повіки напівзаплющені. І не звернула уваги, що шофер інший. Та і як вона могла це помітити, якщо не дивилась на мене? Мабуть, бачила і як бачить щось розпливчасте через зелене скло, її фігурка закарбувалась назавжди в моєму серці. На ній була кремова сукня до колін, з тих що одягаються як сорочка. Навколо талії вузький пояс. Косинка на голові повністю приховувала волосся і була зав'язана на два вузли по обидва боки обличчя із кінцями, що стирчали що робило Єву схожою на кошеня із маленькими вушками. Права рука прикрашена чудовим діамантом. Подумки я подумав. Тут все ясно. Красива і досконала зовні, а всередині тирса. «До міста, будь ласка», – тихо промовила дівчина і сіла в авто. Я зачинив дверцята. Сідаючи, вона спробувала розправити сукню під собою. Незважаючи на те, що вона була коротка. Жест механічний, звичайний всім жінкам. Я зайняв місце за кермом, і ми поїхали. Хазяїну подобалась швидкість, але заєвою я їхав неквапливо. У всякому разі, судячи з вигляду дівчини, вона не хвилювалась. Ми котились автострадою, коли красуня раптом сказала «Зупиніть на хвилинку». Я зупинився й озирнувся, не розуміючи причини зупинки, не побачив нічого окрім моря, хоча місце було вдалим і з гарною панорамою з одного боку пальми, з іншого безкрайній морський простір. Не знаю, скільки ми просиділи ось так у авто, іноді я поглядав у дзеркало заднього виду. Вона поклала руку на край вікониця, щоб краще бачити і вперто дивилась на море, що простягається перед нею. На обличчі застилий вираз захоплення і радості, що задихалась, як ув'язня, який дивиться на небо через грати вікна. Вона дивилась на лінію обрію, туди, де з'єднується вода з небом. Ця уявна лінія манить і спокушає, але завжди дурить, бо досягти її неможливо. Я мовчав, мені здавалось, марним демонструвати нетерпіння. Я перестав хвилюватися, я просто сидів, дивлячись на складені руки. Нарешті ми знову рушили. Дівчина швидко впоралась зі своїми справами і зробила покупки. Щоразу я чекав її біля входу та проводжав до наступної будівлі. Дорогою додому Єва звернулась до мене і вимовила. Лише дві фрази. «Що сталося із Клейборном?» – запитала вона, не мов помітила, що водій інший. «Він звільнився, міс». «Місіс», – сказала вона, – «я місіс Роман». Моє здивування було подвійним. Виявляється, вона дружина Романа. І здивував її тон, яким це вона сказала. Бо до цього моменту я намагався запевнити себе, що така гарна лялечка – Годиться лише на сезон, чи навіть на одну ніч. Тепер зрозумів, що переді мною прекрасна та нещасна жінка. Я відчув це по відтінку покірності, за тоном, що майже вибачається, коли вона сказала, що є дружиною Романа. І все. Жодного більше слова. Жінка сіла в авто. Повільно нерішуче вибиралась з авто ще неохочіше. А до дворей будинку йшла ледве, пересуваючи ноги. Наступного дня знову голос джоба по телефону. Машину, скоті, за дві хвилини. І знову той самий маршрут і та сама зупинка. Як і минулого разу вона сказала зупиніть тут. І хоча зупинились мене в тій самій точці, що день раніше причина зупинки була та сама. Я дивився на неї у дзеркальці і почував себе розгубленим. Не міг збагнути її. Спочатку мені здалося, що Єва злякана, чи почувається не дуже добре. Жінка глибоко дихала, її груди важко піднімались і опускались. Але незабаром я дійшов висновку, що вона як людина, що сидить під замком, просто зголодніла по свіжому повітрі. І тут, у цьому самотньому місці, Мала можливість вільно дихати і невідривно дивитись вдалечінь, сподіваючись, що, можливо, колись досягне невидимої лінії горизонту. Дорогою додому вона знову вимовила дві фрази. «До речі, як вас звати?» «Скотміс», потім згадав учорашній день і додав «Вибачте, я забув» і повторив. «Скот, місіс Романа». «Саме так», – підтвердила вона, звертаючись більше до себе, ніж до мене. «Навіть якщо я волію називатись інакше». Минуло кілька тижнів. Того дня, повертаючись зі своєї звичайної поїздки до міста, ми запізнювались і не мали затримуватись. І таки зупинились. Кажуть Ясний місяць небезпечний, але це можна сказати і про захід сонця. Були сутінки, година смутку, помирає день, помирають надії, надзвичайними здаються мрії. Я помітив, що Єва плаче, обличчя її було сумним, майже спокійним, сльози котились повільно і тяжко. Мені слід було подумати про себе, бути обережним». Але чи легко стримуватись, бачачи, як плаче гарна жінка? Я різко обернувся до неї. «Я можу щось зробити для вас?» – запитав. Погляд, яким вона подивилась на мене, торкнувся мого серця. «Так», – відповіла вона. «Зробіть так, щоб не було цих останніх трьох років. Відведіть стрілки часу на три роки. Якщо ви не зможете цього зробити...» Називайте мене міс. Якщо ви не можете зробити навіть це, тоді відверніться. Не пам'ятаю, як я опинився на задньому сидінні поряд з Євою, не усвідомлюючи те, що я роблю. І слова вирвались у мене спонтанно, без волі. Я вас люблю. Вже три тижні. Покохав вас із того моменту, коли вперше сіли ви до мене в авто. Але лише зараз це зрозумів. Відірвавши свої губи від її губ, я спробував приборкати себе. «Вибачте, більше не повториться. Завтра я піду». Єва відповіла трьома словами, але їх було достатньо. «Не робіть цього». Потім до цієї теми ми не повертались. Ми були закохані і не могли жити один без одного, і нема чого до цього додати». І ми любили, і крапка. Через три дні, коли ми їхали автострадою, я сказав. Знаєш, адже я нічого не можу запропонувати тобі замість того, що ти маєш. Саме цього я і хотіла. Ти впевнена? Цілком впевнена. Вона подивилась на лінію горизонту. Що там, у тій стороні? Гаван гадаю. Але не прямо перед нами, а трохи праворуч. Мені не має значення назва місця. Тут на морі все так просторо, вільно, чисто. І через таку глибоку воду неможливо дістатись того, хто перебуває там. Отже, Гавана? Так, Гавана. Є корабель на Гавану. Він прийшов із Нью-Йорка і зараз стоїть у порту. Незабаром відправляється. Я дізнаюсь про час відплиття. Замовляти два місця на літак небезпечно. Вони мають звичку телефонувати на підтвердження замовлення. І можуть нарватись на нього. І поштовим судном ризиковано. Роман має найкращу яхту у затоці. Не можна гаяти час. Дій швидко-швидко. За спиною у нас смерть. Що хвилини, що хвилини, навіть коли ми сидимо ось тут. Не дивитись, не дихати, не думати, поки не поїдемо. Я згадав про Джордана. Ці гримучі змії, що згорнулись кільце, шепіння яких я очікував почути завжди. Єва мала рацію. Смертю дихало все навколо постійно. Відхід можливий найближчим часом. Якось я бачила його в порту, але до середини. Корабель я маю на увазі, він зупиняється тут на 3-4 дні, не більше. Якщо в тебе немає можливості уточнити день, то це можна зробити завтра у місті. Я відчув, як тремтить її тіло, зовсім поряд, і притис є до себе. Не наближайся, будь обережним. Мені так страшно, Скотті. Зі свого вікна ти бачиш моє? Так, я бачила його ще раніше, щодо того, як це все сталося. Цей прямокутник, що світиться, гіпнотизував мене. Тоді зробимо так. Поки ти одягаєшся до обіду близько семи, дивишся на моє вікно і вважаєш скільки разів гасне світло. Тоді так ти дізнаєшся про час відходу. Якщо судно не піде раніше, ніж ми виїдемо завтра з міста. Відвези мене додому, вже пізно. Днями він зауважив. Мені здається, що тепер ти занадто часто їздиш на автомобілі. Наступного ранку я повіз до міста Романа. Він займався справами, і я встиг заїхати в агентство за квитками. Судно має відправитись сьогодні о півночі. Я замовив дві каюти до Гавани. Спочатку вільних кают не було, але потім виявилось, що до Майамі зійшло кілька пасажирів, тому в агентстві могли задовільнити моє замовлення. Не питайте, чому я взяв дві окремі каюти. Якби ми мали звичайну любовну інтрижку, ми могли б нікуди і не їздити, залишитися там і робити в нього під носом усе, що нам заманеться. Незважаючи на ризик та небезпеку, але ми хотіли постійності, хотіли жити вільно та любити вільно. Я не бачив її вдень. Не було змоги зв'язатися і дати їй знати. Хазяїн тримав мене постійно при собі. Незрозуміло було, чи це робиться з метою чи без. Обличчя Романа виглядало незворушним. Очевидно, це був простий збіг. Хоча я згадав, що Єва розповіла мені про його зауваження щодо частих поїздок. Господар обмежувався тим, що кидав мені. Залишайтеся тут. І я залишався там, де він наказував, боючись зробити необережний крок чи зайвий рух, навіть коли Роман повертався спиною до мене, щоб, не дай Боже, не зруйнувати все. А час минав. День наближався до кінця. Відвіз я господаря на віло о шостій. Мчали з вітерцем, як йому і подобалось. Коли на великій швидкості проїжджали наше місце, там, де багато разів зупинялися я і Єва, сталося щось цікаве. Саме в той момент, коли ми там проїжджали, Джордан видав глухий, здавлений смішок. Звичайно, Джордан завжди був господарем. За Можна сказати, Роман і кроку не робив без нього. Так, як ми всю дорогу мовчали, цей сміх вийшов недоречним і вимагав пояснення. «Чому ти смієшся?» – запитав Роман. «Я подумав», – почувся голос Джордана, «що там, де ми зараз проїжджаємо, ідеальне місце для закоханих». Роман не відповів. Але я відчув на шиї легкий холодний подих. Мені вдалося стримати бажання подивитись у дзеркальце заднього виду. У мене було відчуття, що якби я подивився туди, то натрапив би на поляд Джордана. Можливо, я і помилявся. Точно сказати я не можу. Якщо знову йдеться про просту випадковість, то це насмішка долі. Є хидне глузування. Я майже реально чув у себе за спиною, як стукає хвостом гримуча змія. Попереджає мене про майбутню небезпеку. Коли ми приїхали додому, вже стемніло. Я поставив авто в гараж і поспішив до своєї кімнати. Наступні дві години були найважчими у моєму житті. Я нетерпляче ходив по кімнаті, зупинявся щоразу, щоб глянути у вікно навпроти Але разом з її вікном Світилося поряд інше Це було його вікно Я не міг подати сигналу Допоки Роман перебував у своїй кімнаті Він міг це побачити Мені спало на думку Що подружжя свариться І може пропустити час обіду Адже ось сьомі вони зазвичай сидять за столом Потім подумав, що, можливо, він пішов униз і забув вимкнути світло. Але в цьому випадку Єва зайшла б у його кімнату і вимкнула б його. Я дуже хвилювався. Звичайно, ми мали ще п'ять годин у запасі. Але вона нічого не знала. Я мушу дати їй знати. Вона могла вирішити, що від'їзд тільки завтра. І тому одразу після обіду піти спати. Єва казала, що часто так робить, намагаючись якнайменше бачити чоловіка. І ось, несподівано, близько 7.20 я побачив, що освітлене лише її вікно. Я побіг до вимикача, вимкнув світло, витримав там хвилину, потім заходився вмикати та вимикати, і так 12 разів. Потім повернувся до вікна і зачекав. Світло в її кімнаті згасло, потім запалилось лише один раз. Вона побачила, Єва отримала моє повідомлення. Я спустився на перший поверх і повечеряв у компанії з Джобом, як це робив щовечора. Там, у тій частині будинку, де живуть слуги, я був відокремлений від неї. Ще більше, ніж у своїй кімнаті, бо не міг бачити навіть її вікна. Там, як у могилі нарікав Негер, киваючи головою на двері з автоматичним замком. «Не встигнеш сісти за стіл, а їжа вже холодна». Я не відповів. «Знав би ти причину, через яку мені швидше хочеться вирватися звідси?» – подумав я. «Ви погано поїли?» – зауважив Джоб, забираючи тарілки. І додав, складаючи їх у раковину. «І Єва теж». Погано їла сьогодні ввечері, майже не торкнулась їжі. Я глянув прямо йому в очі, щоб перевірити, чи не є слова натяком. Але Джоб здавався невинним. І я заспокоїв себе, якби щось було, він інакше відповів би на мій погляд. У таких випадках зазвичай дивляться, чи влучила стріла у ціль. Мабуть, тут теж був простий збіг, і як сміх Джордана – коли ми проїжджали повсте місце з пальмами. Я відсунув стілець, підвівся і повернувся до своєї кімнати. Було за чверть дев'ять. Залишилось три години. Чисті дві години, враховуючи час, щоб дістатись до порту. Я нервував, ніколи раніше не був такий напружений. У мене змокли долоні, але не тому, що злякався Романа чи Джордана. Я боявся, що не вдасться забрати Єву звідси. Боявся, що вона змушена буде зненацька залишитися вдома. Боявся втратити її. Це тривожне очікування закоханого. Я кружляв і кружляв по кімнаті. Напевно, пробіг кілька кілометрів. Дев'ять тридцять. Без чверті десять. Десять. Залишилось дві години. Чиста година. Чиста година. Раптом задзвонив телефон. Я відчув, як холодок пробіг по моїй спині. Пролунав голос Джоба. Будь ласка, приготуйте авто, Скоті, зараз. Нарешті, мабуть, вона щось придумала. Я кинув сигару, утік униз, сів в авто. Даючи задній хід при виїзді з гаража, мало не зачепив не повністю відчинені ворота. На великій швидкості під'їхав до входу і гамірно загальмував. Цей момент двері відчинились, і вийшла Єва, одягнена у довгу вечірну сукню із білого атласу. На ній були всі діаманти. Роман часто дарував їй прикраси. Я з ніяковів відчув, як кров холоне. Їй не слід було так одягатись для втечі. У цьому вбранні. Дівчину і за кілометр видно. Але обличчя її було безпристрасним, ніби вона мене взагалі не знала. Я тримав дверця та автомобіля. Проходячи повз, вона прошепотіла. Обережно, за мною йдуть. Спочатку вийшов Роман, надуханий та пахнув лосьйоном. На шиї білий шовковий шарф. Секунда чекання, потім господар буркнув. «У чому річ, Джордан?» Я помітив одну особливість. Рома називає свого охоронця повним ім'ям, коли хоче сказати, що роздратований з якоїсь причини, яка, можливо, навіть до Джордана не належить. «Мабуть, він знову забув свій пістолет», – іронічно промовила Єва. Нарешті з'явився охоронець. Гримуча змія у бойовій позиції на хвості. Висока струнка – та зловісна. Вона зайняла місце з боку від неї. Я зачинив дверцята і сів за кермо. Роман наказав. Утрок, Скотті. Це був один з його улюблених ресторанів. Я не дивився на них у дзеркальце, щоб не видати себе чимось. Дивився тільки на дорогу, що котила мені назустріч. На небі блимали зірки. Ми проїхали три чверті дороги. Але ніхто з пасажирів не промовив жодного слова. Нарешті Роман зауважив. «Ти мовчазна сьогодні?» «Я не маю бажання говорити», – відповіла Єва. «Не розумієш, Ед?» – втрутився Джордан. «Може, сьогодні місіс не збиралась виходити?» Єва нічого не сказала. «Ти не збиралась виходити?» – запитав Роман. Ти мене вже про це запитував удома, заперечила дружина. Але ж я тут, я їду. Чого ти ще хочеш? Залишок дороги вона мовчала, і я вів авто спокійно. Ми під'їхали до троку, що сяє з середини блакитним світлом. Портє – негер з Багамських островів намія Уолтер, який у цьому блакитному світлі здавався ще чорнішим, ніж був насправді. Добре знав Романа. Побачивши його, він схилився у глибокому поклоні. Єва не мала можливості перемовити зі мною. Вона мусила піти вперед. Двоє чоловіків її супроводжували. Я спостерігав за нею, коли дівчина входила до ресторану. У цьому світлі її біла сукня відбивалася блакитною. Гарні плечі здавались мармуровими, з ледь помітними блакитними прожилками вен. Все довкола було блакитним. І моє засмучене серце теж. Я поставив авто трохи на відстані за рогом. Не знав, що робити. Стіна ресторану збоку, де зупинився, була без вікон. Люди продовжували збиратись. Побачив, як вийшов офіціант і щось сказав Уолтерові. У мене тут же народилась надія, що вона надіслала мені записку, тому я наблизився до входу, чекаючи на оклик. Але офіціант немить затримав на мені погляд, потім обернувся і війшов всередину. Очевидно, він вийшов, щоб зробити ковток повітря. Я повернувся на своє місце. Знав уже, що з вулиці неможливо побачити зал ресторану, тож не робив спроб наблизитись до входу. Настала одинадцята година, потім одинадцята двадцять. Одинадцята тридцять. Я стояв поруч із авто і водив рукою по гладкій поверхні, ніби знімаючи з неї нервову напругу. Раптом побачив, як щось блиснуло там, де колись було лише слабке відзеркалення блакитного світла. Єва бігла до мене у своїй білій сукні, без шарфа, без сумочки. Я зробив кілька кроків на зустріч, обійняв її. Швидко, задихаючись, промовила вона. Нічого не кажи, поїхали. Вона стрибнула на переднє сидіння, і я вже був за кермом. Поспішно від'їхали. Скільки ми маємо часу? Двадцять хвилин. Я не могла піти раніше. Чорт, забирай. Вони вибрали столики красно проти коридору. Там було видно і коридор, і вихід. Я не могла вийти непоміченою. Тоді як тобі вдалось? Трохи згодом прийшов їхній друг і сів за наш столик. Вони були змушені змінити стіл, щоб дати і йому місце, і тому вхід виявився поза полем їхнього зору. Вона порилась в декольте, тримай. Це був замшевий гаманець із рушима. Єва простягнула його мені. Я продовжував тримати руки на кермі. Чиї гроші?» – запитав. «Мої. А до цього чиї були?» Секунду вона розмірковувала. «Ти маєш рацію», – сказала. І, висунувши назовні руку, перевернула гаманець. Посипались банкноти. Вони неслись геть із великою швидкістю. Хтось завтра знайде на вулиці долари. «Ми колись приїдемо?» «Ще трохи і будемо на місці. Тепер уже встигнемо. Судно не відійде до півночі. Ми ще маємо». Я відчув, що Єва притиснулась до мене. «Чому ти так боїшся?» «Бо вони знають, Скоті. Вони розкрили нашу змову раніше. Не знаю, чи вдасться нам прибути на судно раніше за них». Я запитав, що вона хоче цим сказати». Хтось тебе бачив, той, хто його знає. Бачив тебе, коли ти купував квитки, або коли дізнався про авто Еда. Нещасливий збіг обставин, розумієш? І треба ж, щоб воно сталося саме з нами. Це все той друг, що присів за столик. Він думав, що квитки замовляють для мене та Романа. Я чула, як він розпитував Еда. На щастя, Ед не надав цьому значення – тому що я була з ними за столом. Він подумав, мабуть, що це якесь непорозуміння. Але з того моменту, як я встала за столу, з того моменту, коли вони помітили мою відсутність, те, що бачив той друг, підтверджується. Вони знають. Гавана, корабель судно заходить сюди що 10 днів, зникли ми вдвох. Вони зрозуміють кому були призначені квитки. Визначать, де ми перебуваємо, перш ніж відійде корабель. Але ж авто у мене. Авто є у друга, котрий усе розповів. Можливо, вони вже позаду нас. Переслідують. Я збільшив швидкість. Будемо на поготові. Ще 10 хвилин і ми на місці. Втім, помирають лише один раз. Ми не помремо, Пообіцяв я, але, як виявилось далі, свою обіцянку я не дотримав. «Ось там, видно, ззаду. Здається, за нами їдуть дві фари, але ж вони далеко». «Не дивися назад», – спробував заспокоїти я Єву. «Ні до чого це». Ми прибули до порту за шість хвилин до півночі. Зробили різкий поворот і зупинились. Я дав їй квитки і сказав. Візьми і чекай на мене біля трапу. Відведу авто, щоб його не було видно. Єва хотіла, щоб я пішов із нею, але я жестом змусив її коритись. Мені не можна було залишати там авто. І якщо фари, які дівчина бачила, на відстані означали переслідування, то авто ставало доказом. Я відвів авто подалі в тінь і бігцем повернувся до трапу. Прибували інші авто, групувались довгий хвіст перед пристаню. Тепер уже неможливо було визначити, які фари ми бачили за собою. Основна частина людей, що виходили із авто, були одягнені елегантно. І це природно, оскільки йшлося про круїз. Сирена-содна завиванням випустила пару, перекриваючи протягом хвилини будь-які інші звуки – я знайшов Єву біля трапу. Було дуже багато інших дам у вечірніх сукнях. І це мене тішило. Так вона дуже впадала у вічі. Ми показали квитки та швидко піднялись на борт. Нас зустрів Стюарт і провів до кают, які знаходились одна навпроти одної. Він увійшов, щоб закрити ілюмінатор. Але я простягнув йому чайові і попросив. «Залишіть усе, як є». Людина відразу пішла. «Зачини двері», – прошепотіла Єва. Я зачинив двері на ключ, але, незважаючи на це, дівчина з силою вперлася об них руками. «Я взяв іншу каюту для себе», – нагадав я. «Ні, не залишай мене. До біса пристойності. Цієї ночі ти залишаєшся зі мною». Судно почало рухатись. «Ну все, корабель відпливає, ми втекли», – вирвалось у мене. «Не думаю, що нам це вдалося», – відповіла вона. «Ти віриш?» «А ти не відчуваєш? З кожною хвилиною корабель збільшує швидкість. Справа зроблена». Ми сиділи поряд на низькому дивані під ілюмінатором, і свіжий бриз дув обличчя. Я обійняв Єву за талію, вона поклала мені голову на плече. Так ми не спали всю ніч. Вся історія тієї любові скоденсувалася цієї єдиної ночі. Але я думаю, що цього часу нам було достатньо. Ми мали час сказати одне одному все, і, можливо, навіть краще, що над нами висіла смертельна загроза. Гроші та матеріальні життєві труднощі у наступні тижні та місяці зірвали покрив романтики нашої пригоди. Ми насолоджувались палким коханням. Ми все починали спочатку. Все попереду було наше. Що ще можна було побажати? Ми залишились так сидіти всю ніч. Її голова відпочивала на моєму плечі. Друге плече спиралось на стіну. Над нашими головами хиталися фіранки ілюмінатора. Ми пливли на пароплаві, назустріч чудовим пригодам. Пливли до обрію, де небо з'єднується із водою, до цієї неіснуючої лінії, до нашої пристрасно-бажаної мрії. Через ілюмінатор почало пробиватися світло. Настав новий день. І раптом хтось постукав у двері. Ми ледве почули. Було близько шостої. Заранок для прибуття в Гавану. Проте, хто й стукав. Тихо, вкрадливо. Ми схопились, перебуваючи в обіймах один одного. Вони на борту. Вони сіли вчора увечері. Розгублено прошепотіла Єва. Ні, ні, заспокойся. Вони б не чекали стільки, якби знаходились тут і вчорашнього вечора. Ми не рухались. Сподіваючись на помилку, але почули, як постукали ще раз. «Хто там?» – спитав я грубим тоном. Чоловічий голос відповів. «Телеграма, містере!» «Старий, як свій трюк!» «Не відкривай!» – тихо промовила Єва. «Підсуньте під двері!» – повторив я. З-під дверей повільно просунувся жовтий аркуш паперу. Це і справді була телеграма. Я почекав, і коли конверт з'явився повністю, підняв його. Ми розкрили телеграму та разом прочитали. Вона була із позначкою терміново, адресована Єві. Телеграма була короткою та гіркою. Зміст складався з єдиного слова – доля і підпис. Дякую.